Blahopřeji, vaše veličenstvo, výborný výkon. Za ním šla královna, která svého manžela políbila a řekla, jak byl skvělý. Zůstali na místě a dalších pět minut hovořili. A pak, vyprávěl Louk, řekl anglický král, rád bych povečeřel. A všichni si popřáli dobrou noc a odešli po schodech do jiného světa. Král byl na svůj úspěch přiměřeně hrdý a byl rád, že i přes nestabilní vojenskou situaci nemusil provádět na poslední chvíli větší změny textu. Bál jsem se, že se stane něco, co mě donutí text změnit, napsal si do svého deníku téhož večera. Byl jsem velice spokojen s tím, jak jsem projev přednesl. Snadno jsem dosáhl nejlepšího výkonu. Nenávidím přímé přenosy. Na zítří byly noviny ohledně projevu plné chvály. Daily Telegraph jej nazval energickým a podnětným rozhlasovým projevem a dodal, zprávy ze včerejšího večera naznačily, že po celých spojených státech a vzdálených částech impéria bylo každému slovu naprosto jasně rozumět. U mezi tím zvonil telefon. Králova řeč každého uchvátila, zapsal si do deníku. Eric Meville mi volal z Buckinghamského paláce a řekl mi, že se dočkala v celém světě skvělého přijetí. Právě když jsme spolu hovořili, zvonil na něj král. Proto jsem po něm tlumočil znovu své blahopřání. Reakce z impéria i mimo něj byly rovněž nadšené. Následujícího dne v sobotu oslavili Louk a Myrtl Králův úspěch návštěvou odpoledního představení My Little Chickadee, komedie zasazené na západ USA v 80. letech 19. století, v níž vystupovali My Westová a W.C. Fields. Valentine pak vzal rodiče na večeři do restaurace, kterou Myrtl nazývala Maďar. Od vypuknutí války tam byly poprvé a hudba hrála všechny Myrtliny oblíbené skladby. Jediný projev, i když pěkný, však nestačil na to, aby přinesl obrat ve válce, která se pro spojence vyvíjela nepříznivě. Do německých rukou padla teď i Belgie. Král Leopold III., který velel vojskům své země, doufal, že bude i nadále bojovat za podpory spojenců a držet se heroického příkladu svého otce krále Alberta v první světové válce. Tentokrát však byla situace jiná a Leopold 25. května kapituloval, když se přesvědčil, že je další odpor marný. Bylo ovšem sporné, že zůstal se svým lidem a nedoprovodil členy vlády do Francie, kde se pokusili sformovat exilový kabinet. V důsledku toho byl v Británii nespravedlivě pomlouván. Jeho chování za války Belgii rozdělilo a znamenalo první krůček k jeho abdikaci o zhruba deset let později. Britové nesli Leopoldovu kapitulaci těžce, zejména proto, že odkryla levé křídlo spojenců, takže museli ustupovat k pobřeží kanálu La Manche. Jediné řešení spočívalo v záchranné operaci a ta se stala jednou z nejdramatičtějších epizod války – Dne 27. května začala flotila zhruba 700 obchodních lodí, rybářských člunů, výletních plavidel a záchraných člunů Královské záchrané služby evakuovat brity a francouze z pláží u Dunkerque. K devátému dni bylo zachráněno celkem 338 226 vojáků, 198 229 Britů a 139 997 francouzů. Dne 4. června v poslední den evakuace pronesl Churchill jeden z nejpamátnějších projevů za války, nebo možná za celé období. Přestože velká část Evropy a mnoho starých a slavných států padlo nebo může padnout do rukou gestapa a všech těch nenáviděných aparátů nacistické nadvlády, nevzdáme se a nezradíme. Řekl v dolní sněmovně, když se pak známým způsobem zavázal, že se bude bojovat na plážích. Mirtl si ve svém deníku další den zapsala prostě všichni naši muži pryč. Bůh pochválen. Potkala se v nějaké zdravotní sestry, mohou vyprávět příběh, který bude žít navždy. Měla i určité obavy, které se jí přímo týkaly. 1. června uprostřed evakuace dostala zprávu, že jejich nejstarší syn Laurie narukoval do armády. Bylo mu již přes 30 a jako ženatý s dítětem nebyl odveden mezi prvními. Na konci března obdržel povolávací rozkaz a když to Myrtl slyšela, spolu s Jo trochu plakali. Pro mnoho obyčejných lidí začal pojem dunkerkský duch stělesňovat schopnost Britů, semknout se v dobách ohrožení a nepřízně osudu.